братуня, теж свідок, що я тебе не забувала. Ми з ним тільки розмовляли, що про нашу сестрицю в червоненькій сукні. Егешка мряне. камряне. Вечеряли. І всім здавалося, ніби сьогодні свято. А зі збей постував, мов хлоп'я. Ой, чаликушу, вигукнув він, ти зробила мене нещасним. Згадував увесь час твій голос і ледь не плакав. Отже, любив тебе неабияк. Чаликушу повернулася до рідного гнізда, коли вже минуло багато літ, і побачити її ніхто вже не сподівався. Вона наче принесла на своїх крилах радість і тепло тих давніх літ, літ щастя і любові. Тепер знову всі були веселі, і в серці у кожного бриніло щось потаємне і тремтливе. Так тремтять хіба крильця метеликів, які залетіли до хати на світло лампи. Лише тітка без цілий вечір говорила про все, про те, а потім раптом заплакала. «Не зважайте», – попросила вона. «Я згадала твою матір. Візеде?» «Та й…» Переде виноградам виноградом на Джета. Він сидів у неї на колінах. Вона похилилася головою і сховала своє обличчя в русявих кучерях хлопчика. Та лиш на мить невдовзі вона була знову весела. Бісімиха ним почала розмову з чоловіком про Недія, яка жила в трапезунті. У неї таке нещастя торік померла дівчинка з дифтериту. Фіріда тяжко зітхнула і промовила. Я знаю, яке це горе, тітко, адже і моя дівчинка померла з дифтериту. – В тебе була дитина? – здивувалася тітка Айше, а ми й не знали. Фериде сумно кивнула головою. – Якби ви тільки бачили, яка це була дівчинка, красуня, і не врятували. – Скільки ж їй було років, Фериде? – знову запитала тітка Айше. Феріде скрушно зітхнула і одказала «Тринадцять!» Я шила її чаршав, готувалася стати тещою. За столом почувся дружній регіт. «Ай-гай, кушу, ти либонь все життя жартуватимеш!» Вигукнув Азізбей. Розповідь про тринадцятирічну доньку розвеселила усіх ще дужче. Лише на очах у Феріде, Забриніли сльози. Вона притисла Неджета до грудей і почала розповідати історію Мунісе. Голос їй все сумнішав і сумнішав. Сиділи так до пізньої години. А Зісбий захвилювався Феріде, дочко, ти стомилася в дорозі, йди лягай. Та вона лише засміялась у відповідь, ще міцніше притискаючи до себе Неджета, який вже спав. Дарма, дядечку, я навпаки, відпочиваю з вами. Я так стомилася від самоти. Її очі і невеличка верхня губа усміхалися. То прокинулася та колишня челикушу. Вона безугаво говорила, говорила. Її ж слухали, милувалися нею, через що вона почала перекручувати слова, кривити рота, Показувати язика та вбирати в без щоки. Нестеменна дитина, котра знає, що її люблять і все подарують. Врешті зі не втримався і почав жартувати, п'яний від радості, як колись давно. Це ще коли Фериде була маленька, він хапав її за підборіддя і цілував в губи, промовляючи, Чаликушу кушу, сяка-така, це ти крала в мене черешні? Оддай назад!» Тепер він знову вхопив її за підборіддя, Тарма, що вона боронилася. Дядько під регіт родини поцілував небогу. Потім пильно глянув їй в вічі і сказав Сама винна, челекушу, тож, вже статечна дама має родину, а душа й досі дитяча. Та й обличчя теж хто скаже, що це молодиця? Кемран пополотнів. Цю мить він вперше відчув, що челикушу. Належить іншому. Минуло два дні, а кемранові й досі не вдалося побачити Феріде віч на віч. Десять років тому вона була дружня з багатьма дівчатами в Текердазі. Тепер вони всі поставали дамами і не давали Феріде ні хвилини спокою. Весь час хтось приходив до неї в гості. Жінки сиділи там годинами, а потім ще й забирали Феріде з собою водили по знайомих, гуляли в садах. Межан бачила, як страждає кузен і тішилась. Вона говорила йому співчутливі слова, але очі її все одно сміялися. Так, вони не дадуть Феріде бути самій, але ж вона таки мусить трошки розважитися. За весь час йому тільки двічі поталонило побачити Феріде. Тоді ввечері та ще раз на вулиці, в Чаршафі, коли вона поверталася з прогулянки. На третій день Кемран прокинувся в досвіта, що для нього було незвично. Садиба ще спала. Кемран відчинив вікно і побачив у саду Феріде. Вона почула, як зарепіла віконниця, підвела голову, приклавши до чола руку, щоб затулитися від ранкового сонячного проміння, і промовила – ви прокинулися, Кямран Бею? Як змінилися ваші звички? Колись, щоб розбудити вас, доводилося ж бурляти у вікно каміння або сніг взимку. А це, бачу, і ви стали трохи анатолійцем. Коли я в Анатолії прокидалась у цій порі, мене соромили. Ось такими словами. Ледаще це, хіба можна вставати, коли вже встало сонце? Зараз Фериде знову схожа на ту веселу і спритну чалекушу. Її голос нагадував дзюрчання струмочка, і воно повнило серце відчуттям свіжої прохолоди. «Феріде, можна і я вийду в сад?» – боязко запитав Кемран. Феріде, неодводячи руки від чола, посміхнулася і відповіла, як і колись, приховуючи знущання в голосі. «А чому ж ні?» «Це непогано було б, якщо ви, звичайно, не боїтеся, що ранковий холод не зашкодить вашому ніжному тілу. Я аж пригощатиму вас по Анатолійському». Переде привела Кемрана до того горіха і посадила на стілець. «Зачекайте, кемранбею, одну мить. Адже ми домовилися облишити ті гречні звертання. Майте терпіння, з часом прийде це». Я ніяк не наважуся вдатися до такої нишаноби. Камран усміхнувся. Але ж це ще більша неповага. Феріде, я забороняю, бо коли чую ви, Камеран бею, то мені здається, що ти глузуєш. Феріде теж усміхнулася. Так, ви кажете правду. Ти кажеш правду. А тепер дозволь, я тобі принесу гарячого молока? Не треба, Феріде, будь ласка Даремно ти борониш Для Анатолійки найбільша ласка Це коли їй дають можливість Зробити те, що вона хоче А потім жартома, але сумом в голосі додала Адже в нас єдина змога сподобатися чоловікам Це бути гарною господиною Феріде пішла було чути, як вона розмовляє з садівником, котрий щойно прокинувся і ходив з мідним жбаном у руці та збирав сухе галузя. Нарешті вона принесла гаряче молоко. З кухлика йшла пара. «Це не те молоко, яким би я хотіла тебе пригостити, Кямрани. Але через три дні...» «Що в нас сьогодні?» «Так, в четвер, вранці, я запрошую тебе пити молоко. Воно буде теж овече, але ти побачиш, яке духмяне. Як я зроблю це? М -м, таємниця. Тобі не цікаво? Де твоя чуйність? Гаразд, я скажу тобі таємницю. Три дні я годуватиму овечку грушами. Ой, ти змерз. А то ж, трохи холодно. А може ти хочеш, щоб тітка без сім'я вилаяла мене? Щоб сказала божевільна дівка». Застудила мені сина. На ось мій шарф. Сама я звикла і до холоду, і до морозу. Феріде закутала своїм червоним вовняним шарфом плечикям рана, який ледь тремтів, наче скаржився, що йому цього ранку зимно. Він згадав той вечір ще десять років тому. Вона скинула своє темно-синє пальто, дитячі пальчики в чорнилі. Дівчинка каже – Мій обов'язок – тепер доглядати, щоб ти не захворів. Кемране, ти наче дід старий. Кухоль ось-ось перекинеться, обпечеш молоком ноги. Про що ти думаєш? Та так, згадав щось. І я теж, худко урвала його мов Феріде, наче не хотіла дати йому сказати. Побачила у тебе на плечах шарф? І згадала, як дражнилась колись. Камрен ханим!» Феріде сіла на ослінчик. Сукня із шовку, пошита вільно, на провінційний лад, вся в дрібну пілку, щільно обхопила тільки шию та груди. Феріде поклала лікті на коліна, а голову взяла в долоні, затуливши щоки пальцями, і почала говорити. Камаран вперше побачив так близько її обличчя, таке ясне і чисте, хіба що трохи схудле. Мабуть, тому очі здавалися ще більшими, але й помітна тінь у куточках робила їх навіть темнішими. П'ять років тому її очі аж сяяли, а тепер вони нагадували опалену вогнем квітку. Вони, як і колись, сміялися, і дивилися без нічення так само щиро і сміливо, так Ямранові здалося, ніби він уже не бачить у тих очах колишньої глибини. Ферідей зачіску мала, юку у провінціалки, проділ і дві важкі коси, так туго заплетені, що аж шкіра на чолі та скронях натяглася, від чого ледь піднялися брови, і голубуваті прожилки під ніжною шкірою теж виднілися ще душа. Кемрен майже не розумів, що вона говорила. Він тільки слухав її голос та милувався нею. А це помітив, що кольор обличчя в неї зовсім не такий, як у щасливих від родинного життя жінок. Він помітив під хворобливою прозорістю шкіри потаємний вогонь. Такий, мов жар у лихоманці. Його можна побачити на трояндах, які відквітували на кущі, а потім висохли. Та ще у дівчат, котрим судилося посивіти без любові. Раніше світло робило це обличчя таким витонченим і виразним. Кемран сидів, мов зачарований. Йому хотілося плакати. Ніколи не думав він, що дівоче обличчя може стати від страждань таким прекрасним. Усмішка не сходила з вуст Феріде. Чистий голос знову лився так сумно, ніби тріснув кришталь. Феріде згадала дитинство. Кемран уже трохи оговтався і запитав сміливіше про те, як вона жила всі ці останні роки. Феріде серйозно похитала головою. Я вже не пам'ятаю, Кемрани. Не забула тільки моїх днів до 15-ти літ. Пам'ятаю, як вперше приїхала в Тікердах, а все останнє – ніби в тумані, не бачу нічого. Здавалося, ніби її очі заслав туман. Вона схилила голову в бік і дивилася кудись далеко-далеко. Після згадок про дитинство Феріде поволі почала розповідь про ті останні 15 років, про хаджі Калфу, Зайнілерського Мухтара, і дивного Раджаба Ефенді. Її обличчя сміялося, але в очах та руках, коли неколи помітно було незрозуміло в тому. І тоді кришталює її голосі, тремтів ще дужче, ніби чувся стогін враженого серця. Коли Фереде згадала берег річки, Кемран мимоволі заплющив очі і подумав, «Може, це є те місце, край водоспаду, де вона клала голову коханому на коліна і дивилася йому в очі, коли він грав на тамбурі. Челикушу розповіла ще кілька дрібних випадків із свого життя, а потім ніби мимохід додала. «Кямрани, а ти же ще не бачив фотокартки?» – Гайрулах беє. Вона скинула з шиї золотий медальйон і подала кузенові. Той зблід і взяв фотокартку. Перейде вигнула шию, щоб і собі глянути разом з ним. Глянь, Камряне, яке обличчя, яка краса, яке благородство. Правда ж? Кемран зіркнув на неї. Вона так ніжно милувалася в задумі фотокарткою, що й не помітила його погляду. Ця мить в Камряновому житті була, мабуть, найтяжча і найгіркіша. Отже, Ніжна, витончена і цнотлива краса Феріде судилася цьому здоровезному, сивому дідові з грубезним лицем. Уява вже малювала йому жахливі картини. Ось Феріде б'ється в руках цього старого. З напівзаплющених очей на рожеві від сорому щоки котяться сльози. Цнотливі дитячі вуста тремтять, ніби просять жалитися. Чаликушу не дивилася на Кемрана, але, мабуть, здогадалася, що він думає, і здригнулася. Вона одягла медальйон і сказала, «А тепер, Кемране, я піду. Вибачай, але у нас сьогодні, здається, гості». Уже десять днів, як Чаликушу повернулася до рідного гнізда, а щовечора Азіс Азізбей казав одне й те саме, «Бачите, діти, що наш дім став, наче зовсім інакший. Це чолекушу, мов ластівка, принесла нам цього разу весну. Як жаль, що минув ще один день. Фіріде сміялася. Не бійтеся, дядечко. За кілька літ я знову матиму дозвіл приїхати до вас. Не журіться, адже попереду ще стільки днів. Нащо ж затмарювати нашу радість? Чаликушу стала тією самою чаликушу, що й колись. Вона ожила, не мов квітка, яка розквітла після грози в променях сонця. Малі мешканці садиби тепер знову мали верховоду. Всі діти, починаючи з трирічної доньки Мюжган та малого Неджета і закінчуючи Нермін, котрий минав уже 18-й рік, дуже полюбили чаликушу. З раннього ранку й до вечора ходили вони за нею, мов на припоні, щеняючи в садибі веселий галас. Вряди годи так бешкетували, що старші змушені були давати їм зауваження, хоча всіх тішила ота невгамовність Феріде. Як-не-як, -не -як, а Кямран та Феріде колись були заручені, і всі боялися, щоб не роз'ятрилися в них старі рани, бо за п'ять років, здається, вже все й погоїлось. А ця нестримна, весела радість Феріде і тихе, спокійне щастя Кямрана, якому наче тільки й потрібно було, що здалеку дивитися на неї, і зовсім заспокоїли всіх. Тільки тітки ще нагадували, що обережність ніколи не завадить, і намагалися якомога швидше поновити між Кямраном і Феріде оті давні стосунки старшого брата і молодшої сестри. При них ніколи не згадувано було про сумне минуле. Це нагадувало кімнату, де всі поводяться мовчки, бо там лежить хвора дитина. Азіс Бей іноді запитував Феріде, «Чи не можна тобі погостювати в нас довше?» Але її обличчя хмарнішало, і вона відповідала, «Не можна, дядько, чаликушуй сама мати, її чекають в іншому гнізді». Кямрянам брали ревнущі, бо кушу не відходила від Неджета. Щоб їх розлучити, доводилося чекати, поки хлоп'я засне в неї на руках. Одного ж разу кемрян побачив, як Феріде сумно навчала хлоп'ятку. «Неджета, а скажи-но ще раз, тьотя, тьотя, тьотя, скажи!» Дитя не слухалося, хитало голівкою і казало «Мама!» «Мама! Мама!» «Оближ, Феріде!» Несміливо обізвався Камран. «Хай, каже мама, що тут поганого? Може, дитина відчуває потребу?» Феріде нічого не сказала, тільки нахилилася і довго пестила неджетові голівку. Якось вранці Камран прокинувся, бо почув стукіт в шипку. Він одразу ж здогадався. Так будила тільки Феріде. Чаликушу знову запрошувала його під горіх снідати. На столі вже стояло молоко і пахло, як вона й обіцяла, духмяними грушами. А також лежали сільські перепічки, біля яких виднілося на тарілочці щось рожеве, схоже на варення. Феріде намазала на перепічку варення і подала Кемранові. «Покоштуй!» Це все приготувала я сама. Не знаю, як називаються перепічки, але варення – гульбешакер. Вона знову взяла маленького стільчика і сіла біля кемранових ніг. А тепер скажи, кемрани, подобається тобі гульбешакер? «Подобається», – усміхнувся той. «Ти любиш гульбешакер?» «Люблю». «Ні, не так. Скажи, я люблю гульбешакер». «Я люблю Гюльбешекер!» – засміявся Кемран, бо не розумів, що це за така дивна забаганка. Обличчя Феридеза шарілося, очі загнялися вогнем, а вії від зніщення тремтіли. Вона нахилилася до Кемрана і схвильовано запитала, «Скажи ще раз, Кемрани, я люблю Гюльбешекер!» Кемран захоплено дивився, як тремтять її вуста. Вони навіть ледь-лець кривилися – Зовсім як у дитини, котра вжеладна заплакати, Якщо їй не дадуть того, чого вона хоче. «Я дуже люблю, Гульбешекер, дуже люблю. Так, як ти хочеш». Передей радісно сплеснула в долоні. Губи їй сміялися, а з очей котилися сльози. Вона почала кипкувати з себе, наче то був хтось інший. Та ще й журився, чомусь хто зна чого. «Ото дурна! Смішно радіти, що тебе похвалили!» Вигукувала вона і весь час витирала сльози, що так і лилися. Раптом вона глухо зойкнула, затулилася і вся в сльозах побігла до хати. За кілька днів потому Азізбейським раном поверталися з базару. Дітлахи вже звикли, помітивши їх, ставати край воріт та чекати гостинців. Кемран роздавав малим ласунам цукерки і раптом побачив, що хтось кинув йому під ноги жменю камінців. Обділивши остання маля, він озирнувся. То була кушу. Вона стояла неподалік під красним каштаном і робила рукою якісь знаки. Кемран бею, невже ви не розумієте, адже я теж існую. Як завжди, коли вона хотіла пожартувати або покарати кузена, Ферриде зверталася на ви. «Отже, ви раніше, ніж належить, даєте мені от коша», – посміхнулася вона. «А де ж на мою долю? Гадаєте, що ваші старі фіглі вже забуті, пане мій? То знайте, або плата, щоб я мовчала, або сьогодні ж ввечері я розповім про ту вашу каверзу, яка сталася, була під чинарою. Феріде посміхалася і показувала Кемранові рожевого язика, як і десять років тому. Кемран дістав із кишені пальта коробку. «Феріде, хіба ж я ще не розквитався?» – запитав він. «Але ж, як співпало, я оце саме сьогодні купив шоколадні цукерки з ромом. Хотів був нишечком з'їсти». Та не з'їси, коли вже мені загрожує сьогодні викриття. Обличчя Феріде сяїла радістю, мову дитини. «Ой, як добре, як чудово!» – вигукнула вона. «Але моя умова, челикушу, я сам покладу цукерку тобі в рота». «Як це так?» «А звичайнісінько собі, так, як я хотів зробити ще десять років тому». К'ямран почав частувати. Феріде щось трохи вагалася, але потім ледь нагнулася і взяла губами цукерку. Та вже другу з'їсти в такий спосіб відмовилась, як К'ямран не просив. «Дай цукерки мені», – сказала вона, – «і ми з Неджетом з'їмо їх після вечері». «Феріде, ходімо подивимося на море. Воно саме таке гарне. Будемо розмовляти і малуватися». Гаразд, мені тільки треба віднести цукерки, зачекай хвилину. Вперше кемеран наважимся вхопити її за руку. Ні, Феріде, я не вірю. Скаже, зачекай хвилину, та й не прийдеш. А коли прийдеш, то казна, коли і як. Я вже не знаю, чий вірити тобі. Феріде нічого не відповіла, лишень похилилася головою і поволі йшла поруч з Кямраном. А він теж цього вечора був сумний, невеселий. Мабуть, не сила було йому стриматися, бо все нарікав і скаржився, якось безладно, раз по раз замовкаючи. Море вкутало темрява, десь далеко летіли пташки. «Глянь, Феріде», – сказав Кемран, «скоро й ти полетиш отак, га?» Скажи, невже тобі не жаль тіток, двоюрідних братів, сестер, друзів і цього краю, де проминуло твоє дитинство? Невже тобі не болить, що ти щаслива в своєму домі і даєш там щастя іншим, а наше гніздо лишається, мов, сирота? Феріде не відповідала, навіть не слухала. Вона писала щось олівчиком на коробці, щось закреслювала, не хочеш і відповідати? В голосі Кемрана чулася образа, Челикушо довго дивилася на нього. Даруй мені, я думала про щось інше і не чула твоїх слів. Мені згадалася старовинна пісня, яку я чула колись та забула. І тільки тепер оце чомусь згадала. Ось слова. Я записала, щоб не забути. Прочитай, коли хочеш. А мені щось зимно. Вибач, я піду до хати. Кемран прочитав чотири рядки, які вона написала своєю рукою. Я палаю, вже серце вогнем зайнялось. Хай згораю собі. Будь обачна, мене не благай, щоб розкрив я вуста гарячі. Бо згориш, як і я, не вбивай, не просиш розповісти тобі, що у мене на серці, яка йому пісня болить і чого воно плаче. Переде почала уникати Кямрана. Вона вгадувала його заміри і щоразу вискакувала з його пастки. Скільки разів він їй не ставив. Йому ніяк не вдавалося побути з нею на самоті, а коли вона й розмовляла з ним у присутності інших, то одводила очі і не дивилася на нього. Четвертого дня надвечір усі пішли в гості, забравши навіть дітей. Повернутися ж мали не раніше, як по вечірній молитві. Сердитий вітер забивав у довколишніх горах і гнав вулицею хмари куряви. Таким рано відомо не сиділося, він вийшов на подвір'я. Дерева аж нагиналися й гули, наче по них періщив дощ. Дорога бігла кудись далеко, але тут її перетинали стовпи куряви. Пелюка шмагала Камрянові лице, засліплювала очі. Кожних п'ять кроків доводилося повертатися спиною до вітру. На одному билебені Камран побачив кілька кам'яних брил, а неподалік трамтіло від вітру і вимахувало голим гілям мершаве дерево. Кемран звернув з дороги і пішов до скель. Довкола панувала тиша, немов у пустелі. Він сів з одного боку, дивіяв вітер. Ніколи ще природа не здавалася йому такою мертвою, її краса такою марною, а життя безнадійним. Та ось на шляху, який немов слався морем, з'явилася постать. Перісте вбрання говорило, що це була жінка. Кемран, і сам, не знаючи чому, залишив горб і пішов на зустріч їй постаті. За кілька хвилин він уже впізнав рожевий чаршав Нермін. Дівчина теж помітила його і махнула парасолькою. «Дивно», – подумав Кемран, – «чому Нермін сама?» Він швидко підійшов до неї. Дівчина йшла, нахиливши голову, і однією рукою притримувала сукню, а другою – фалду Чаршафа, що лопотів на вітрі, мов крило хижого птаха. Нарешті Кемрану упізнав дівчину, і серце йому закалатало. Вражевим у Чаршафі Нермін ішла Феріде. Залишилося кілька кроків, як вітер раптово вихопив з її рук парасольку – Феріде зойкнула і хотіла бігти ловити, але вітер вже лопотів подолом сукні, грався фалдами чаршафа, кошлати в коси. Кемран підійшов вчасно. Він зловив у кущах парасольку, а потім підбіг і захистив періде полами свого пальто, допомігши розправити чаршаф. От, добре, що ти мені трапився, кемране. Вітер налетів на мене, мов зграюча лекушу. «І ледве не заніс мене кудись далеко!» Вона хотіла сказати ще щось, але вітер знову примусив її нахилити голову і затулити рота. Вони йшли, і Кямран все ще намагався захистити її своїм пальтом. Фріде знову могла говорити, хоча дуже їй хотілося сміятися. Вона риготала, аж поки не задихалася, а потім ледве відсапившись, промовила – Знаєш, чому я сміюся? Ми були в гостях, і раптом я згадала, що мені ж треба забігти на базар. Я була в Ельдірме, а не вийдеш вже в ньому на вулицю. Та мене Нермін порятувала. Ну, а коли я в її чаршафі виходила вже з базару, за мною почав виватися якийсь офіцер. Іде слідом і промовляє Нермін ханим, ви тут? Яке несподіване щастя! Бач, дівчина хотіла мені зробити ласку, та й зрадила себе. І мені було так смішно, що я не втрималася і пирснула. Офіцер зирк, та й почав тікати. Ще пак, побачити замість Нермін отаку тітку. Кемрен усміхнувся, а Феріде вела далі. Щоправда я погано зробила, бо розповіла цю таємницю. Не можу вчасно прикусити свого язика». Ти вже, любий, нікому не кажи. Аллаха ради. Гаразд? Може, Нермін покохає його, хто знає. Тоді, якщо зможеш, допоможи їм. Обіцяю тобі, Феріде. Але ж Нермін ще дитина. Може, й так, скрушно промовила Феріде. Але ж так легко помилитися з тими дитячими серцями. Тепер вони вже йшли мовчки. Вітер вщух. І вони уповільнили ходу. Як їм хотілося, щоб ця дорога не мала кінця і краю. Кемран зажурився. недавно природа здавалася мені мертвою і мирною, а себе я вважав непотрібною людиною. Зараз же я захищаю від вітру гарну жінку в рожевому дитячому чаршафі і відчуваю, що щасливий. А так могло бути завжди. Треба було тільки хотіти, і я зробив би щасливою і цю маленьку, вродливу жінку, та й сам би був, як шкода. Фериде теж думала щось. Раптом вона знову почала розмову, тепер уже спокійно, наче говорила про щось незначне. Як-не-як, -як, але ця моя маленька подорож до вас таки розважила мене. Вражень тепер вистачає не кілька літ, а коли я вже дуже затужу, захочу побачити тіток і всіх вас, то приїду знову. Минуть роки, моя коса посивіє, та й твій чуб теж. Ми зустрічатимося і радітимемо знову і знову, але розлучаючись, сумуватимемо все менше і менше. Хто знає, «Може, колись я приїду навіть назавжди, чи не так? Адже це життя, все може статися. А ти вже будеш мені справді, Агабеєм, моїм старшим братом. Старші одне за одним і від нас. Ми ж будемо ще дужче шанувати одне одного та все більше дарувати людям, якщо вони помиляються». Наші останні роки спливуть в цих місцях, де проминуло наше дитинство. Дзвоніння розбитого кришталю в її голосі чулося все виразніше і робило його сумним-сумним. Дорогою йшла жебрачка з дитиною. Босе хлоп'я почало стрибати довкола феріде і перебирати худенькими рученятами поділ її сукні. Кемран зупинився і подав старчисі копійку. Феридеш звикла до маленьких сиріт і погладила хлоп'я по голівці. Жебрачка сказала їм, «Хай не розлучить вас, Аллах, ніколи. Його воля, щоб ця красива ханим стала пане твоєю». Вони зупинилися. В очах Кемрана, мову дзеркалі, можна було прочитати увесь той біль, який він виносив у своєму серці. «Феріде, ти чуєш, що вона сказала?» Феріде нічого не відповіла, з очей покотилися сльози. Вони пішли далі, та вже не так близько одне від одного. Вже поночіло, коли вони побачили садибу. Вітер вщух, і дерева, стомлені довгою боротьбою, тепер спокійно дрімали. Скелі на березі світилися перламутровим сяйвом, наче воно виходило десь зсередини. «Феріде, ще рано! Наших з міста ще й немає. Може, сходимо до скель?» Феріде вагалася. «Вибач, Кемрани, я піду переодягнуся. Вітер зовсім розокошлатив мені косу». Її голосі чулася втома. Ще півгодини тому цей рожевий чаршав здавався живою істотою, Жагуче обіймав груди, коліна, ніжно тріпотів, А зараз повис на плечах мертвим рам'ям. Феріде в знемозі сіла на великий камінь, край воріт, І почала малювати парасолькою на піску, переплутані, поламані, мов її життя смуги. Трохи загадя сів і Камран, Доторкнувшись до її плеча своїм. Він узяв руку Феріде, і та аж дригнулася, зіркнувши довкола поглядом, наче хотіла втекти. Вона кілька разів тяжко зітхнула, її очі на мить спалахнули якось дико, та в погасли, стали сумирні й полохливі. Вона подала кемранові і другу руку, тремтливу й холодну, мов лід. Вони сиділи поруч, притиснувшись одне до одного, і заплющеними очима. Кемранowi шумувало в скронях, її пальці тремтять у моїй руці, думав він. Так невже ще рівні сни не збуваються? І він заплющив очі. Фереде ще раз зітхнула, мов схлипнула у вісні дитина і поклала Кемранowi на плече свою важку голову. Кемран відчував, як вона все міцніше і міцніше притискається до нього, ще дужче обхоплює руку. Його вуста несподівано прошепотіли. «Я люблю гюльбешекер». Зарипіла хвіртка, і вони кинулися. Чали схопилася, мов пташка, налякана пострілом. То прийшла Нермін, а потім і всі останні. Феріда кинулася до неї, схвильовано обійняла її, цілувала дівчині обличчя та коси. Ніхто не розумів, чому така рада Челикушу. Вона хапала дітей, підкидала їх вгору, а ті збуджено виріщали. Челикушу наче й не була недавно зморена. Коли всі заходили в хату, вона трохи зачекала кузена в сінях і пошепки сказала «Мерсі».